Szép péntek délutánt kívánok, kedves hallgatók, ez az Önkényes Mérvadó, én német Gábor vagyok, és ma két különleges vendéggel készültem, velem szembenül ül Horváth Oszkár, marketing szakember vagy tanácsadó. Ezt Üdvözlöm majd, a kedves hallgatókat. Később ö, esetleg tisztátszatja, de később. Mellettem pedig Puzsér Robert, akit ex-RTLS telepként ismerhetünk, ö, illetve ezt kevesen tudják róla, de neked van egy ilyen ezóképes könyved is Patak címmel, hogyha jól tudom, majd reméljük, hogy erről is beszélni fogsz. A mai témánk pedig az életművészet, hogy ez mit jelent most a mai korban, és hogy különböző kultúrákban mit jelentett. A kis felvezetésemmel pedig szemléltetni szerettem volna a jelenkori definíciót, úgyhogy nem kell megijedni, ez még mindig nem az én műsorom. Szerintem az életművész ma egy ilyen ügyeskedő, ingyenélő, hedonista, nyomulós, arcoskodó, ilyen félismeretekkel kufárkodó alak, de nem mindig volt ez így, úgyhogy szerintem azt együk össze, hogy kik az életművészek és hogy, hogy uh -huh. a hedonistát hát, mi a... mindenképpen ebbe a pakliba kell tenni, nekem Szerinte az sehogy igen. nem pejoratív <gül> Magadra ismersz benne azért. Igen, <gül> lehet, hogy az érintettségem <gül> okozza a problémát. De, de valójában... Ilyen arcártoló, és ezzel olyan uh, élvezeteket elérő, amit az, aki napi 8 órát dolgozik, az, az nem uh, világozás. Értem hogy, értem, hogy mire gondolsz. Kétféle uh, attitűd van. Van egy élmény és van egy érték attitűd. És hogy a korunk hőse, akiről te beszélsz, mert én nem úgy hívom, hogy életművész, én úgy hívom, hogy a korunk hőse, aki korunk hőse, az kifejezetten élménycentrikus. Tehát nem az értékekre helyezi a hangsúlyt, hanem kifejezetten az élményre, annyi vagy, amennyit élvezel a világból. Ebbe a kalapba a... szerez a beledobnám a street smart kifejezést, illetve az okosba meg tudjuk-e oldani főnök rövid mondatkát. Ez, ez hozzá tartozik. Én az életművész kifejezéssel egy rokonunkkal kapcsolatban találkoztam életemben először. Ő a családnak a franciaországba országba szakadt ö, festő ö, ágához csapódott, de már leginkább úgy oldotta meg az életét, hogy egy percig nem dolgozott. Mégis mindig uh, művészek és gazdag emberek között lógott, és mindig volt mit csinálnia. Uh, ugye szokták azt is mondani, hogy, uh, hogy válasz megfelelő hivatást, és akkor egy percet sem kell dolgoznod az életben, ah, de ezt, az, az, valaki ezt úgy, ért, úgy érti, hogy hát mondjuk lehetnék, uh, lehetnék talpnyaló. És akkor tényleg nem kell dolgoznom az életben, hanem majd ott folyik a pesgő, meg a bor, meg a csülök. Valaki pedig úgy is értheti, hogy hát dolgozom magamat életemben, csak élvezem. Na jó, hát van, aki úgy értelmezi, hogy a szenvedélyem lesz a munkám, és akkor egész nap a hobbimnak élhetek, és akkor nem lesz szükségem szabadidőre, mert a munkaidőm lesz a szabadidőm. Közben heretettek minket, hogy forrása könyvednek a címe, és ebből <síns> megint csak, megint csak megerősítés nyert, hogy nem tudok viccet mesélni, meg ironizálni, vagy legalábbis nem jön át. A, ami, a, ami a... Bármelyik reggeli műsorban megállnád a helyedet ezzel Igen. a patak és forrás összetévesztés. Forrási a... Attila is lehetnék. ami a, a, a stílus stílleti. Én Igen. azt gondolom, hogy ez a döntő. Ami az életművészetét, meg a meg a korunkhősének az attitűdjét megkülönbözteti, az a stílus. Én azt gondolom, hogy korunkhősének nincsen stílusa, mert a reality meg a gyúró termekből, meg a, meg a, a műköröm euh, építkezik. De a... Robi, valamilyen tehetsége viszont van? Kell, hogy legyen óhatatlanul, nem? Valahogy megúszza az életet. Mert sőt, Ugye, elmondom, miért életművész a korunkhőse. Azért, amiért a művészetet így hívjuk, hogy művészet. Egyszer ezt megbeszéltük, hogy azért mű amit létrehoz a művész, mert szakasztott olyan, mint az igazi. Ö, azaz, az életművész ebben az értelmezésben, hát már majdnem él. Már nem. majdnem olyan, mintha tényleg élne. Már majdnem olyan, mintha hogyha... Azonos lenne önmagával, csak valahogy az az erőlködés, meg az a nonfiguratív tetkó mindig kitakarja a lényeget. Én azt gondolom, az előbbi meghatározásod pontos volt. Tehát én azt gondolom, hogy ha valakinek stílusa van, de semmire kellő, az nem mentesíti őt, és nem teszi át az, az érték központú életművész fogalomkörbe, hanem, hanem pontosan az választja el, élmény vagy érték. És <gül> élmény fogyasztás, az viszonylag egyértelmű, de értékteremtés vagy értékfogyasztás van a másik oldalon, az sem mindegy. Hm. Tehát, hogy a tékozdás, az inkább az, él, az, az, az élmény fogyasztás. Hát meg látunk nagyon sok olyan életművészt, aki apró kis gyöngyökből, tudásmorzsákból képes egyébként hatalmas nagy fényterű felületet csinálni. Uh -huh. És ezzel, ezzel képes érvényesülni. Tehát az életművészetbe például ez a tehetség szerintem beletartozik, amikor valaki félinformációkkal alulművelten, de mégis képes magát úgy tolni, hogy egyébként jóval kevesebb munkával, jóval könnyebben érvényesül, és jóval magasabb emmerek megszólalni. Azt írja a hallgató, például Hank Moody, ugye ő a California című, című sorozatnak a főhőse, uh -huh. ugye őt a, a David, David, David Dukovny, California Kali uh -huh. című Kaliforgia. sorozat. sorozat. Uh, ugye az életmű, na ő, ő valahol az életművésés és a korunk hőse között van, de közben meg van benne nem kevés ebből a abból a figurából, akit a keleti parton a Woody hozott, a nyugati parton, meg a meg a hú a... a leckét ki hozza Woody jelent a nyugati parton a Denveri Mustángok 91-es bajnok csapata? L.A. Story, tudod uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. nem nem nem, nem. <laughs> nem, nem. nem senkinek senki nem. Nem. senkinek semmi Jó. Jó. Uh, Steve Martin Ó, tehát, hogy, okay. na, ami a Steve Martin a nyugati parton tehát hogy van benne valami ebből, a, ebből az esetlen ebből a, ebből a csetlő botló ebből a bénázó figurából az én számomra a klasszikus életművész, amit nem keverendő össze a, a a korunk hősével mert korunk hőse a vállalkozó ő az, aki megoldja okosba. Ő az, aki. Az vissza... Igen, Vé, Ő az, az is mert nem vállalkozik valójában, csak a neve ezt. Tehát nem, nem teszi fel az örökségét a, a hitére, amiből utána csinál egy nagy üzletet, hanem Persze, elébe ebben is. Kipuskázza az életet. Hát a újságíró világban például az jellemző, hogy sokkal jobban lehet keresni, hogyha nem írsz, mint hogyha írsz. Igen, jönnek a PR célú <gül> ugye előre megírt cikkek, hogy ha azt teszed be, akkor ugyanúgy megcsináltad az X-hasábodat, vagy nem tudom hány darab megjelenésedet. Dábor e, a... nem erre célzott. Arra célzott, no. hogy kikutatsz ki valamit, és hogyha megírod, akkor keresel vele 300 ezer forintot, ha nem írod meg, akkor keresel vele 3 millió forintot. Persze, <gül> ugye, erre <gül> van, <gül> erre <gül> van kitalálva az a fajta érdeklődés, hogy ha megvan már a sztori, akkor ugye megkeresi az, az újságíró, aki jól keres. Ez a jól keres újságíró. Ja, a ez amerikai filmekből mennyire megkeresi, megvan, hogy fölhívják, hogy, hogy holnap lehozzuk. Hogy, ő, hogy esetleg tő, nem lenne kedve egy háttérbeszél előtte, és hogyha kedve van, akkor, akkor jobban fizet a sztori, mint hogyha nincs kedve hozzá. Mm -hmm. Szóval, eh, szóval a, a korunk hőse az az, aki visszaigényli az áfát. Értjük. Visszaigényli azután is az áfát, ami nem áfás, meg ami nincs is, meg, meg ami sosem volt. Eh, viszont a, a széletű... Stadler József lehet, volt. Stadler van, József talán ilyen volt. Eh, eh, viszont a... A, az, az igazi, életművész. igazi életművész, az az én szememben, az a Krúdinak a szimbádja. Nagyon jó. Na, a, ő, ő az, aki, hogyha látta valaki a Huszárik Zoltánnak a filmjét, amiben a szimbádot a Latinovic játsza, hogyha látta, vagy olvasta valaki a Krúdinak a regényciklusát, ami a, vagy elbeszélés uh, ciklusát a, a, a szimbádról. Na, ő az, aki az esztétikában fürdőzik. Ő az, aki a világnak nem keresi az értelmét, nem keresi a rációját. Én azt gondolom, hogy pont az ellentéte vagyok ennek. Tehát én mindent, én kényszeresen mindent értelmezek. Tehát ilyen értelmezési kényszerem van. Na most a krúdi szimbádjának meg épp ellenkezőleg neki esztétikai kényszere van. Esztétizálni szeret. Ő nem akarja érteni a világot. Ő a világot az érzékeivel akarja befogadni. Ő a világot élvezni akarja, de nem olyan módon élvezni szigorúan, mint a korunk hőse, aki élvezékeny. Ő nem élvezékeny, ő, ő, hogy mondjam, ő egyszerűen érzékeny és érzéki, de mégis mindezt ízléssel és stílussal teszi. És az ízlés és a stílus, és ő tényleg ő semmire kellő. A szintbád semmire kellő. De a semmire kellőségében mégis van valami kifinomultság és mégis lehet ö, lehet, valahogy tisztelni, bár nem intellektuális, és nem, nem igazán morális, hanem alapvetően esztétikai, és mégis van benne valami stílus. És a. a Latinovic az annyira, annyira. Ö, kelti életre ezt a figurát, a velős csonttal, ugye ez, ez a klasszikus jelenet, vagy a, vagy a, vagy a nők, nők szerelmével, tehát hogy a, a nőben azt találni, amit a velős csontban, ez végtelenül szexista. Ez ma a gender korszakában, meg a gender terror közegében, ez végtelenül gyűlöletesen hangozhat. De, de ö, mégis a huszáriknál, a latinovicsal, a krúdi tollából ez valahogy, ennek valahogy mégis volt valami valami imádnivaló és, és iriglésre méltó esztétikuma Annak a szónak a lehetséges definícióit keressük, hogy életművész. A Robi az előbb kitért a Latinovics alakítása a féle Torira, ahol ugye ilyen esztétikai gyönyöröket talál mindenben, és bár ö, nem feltétlenül szeretnénk azonosulni vele, ebben irigylésre méltó a megfigyelése. Nemrég beszélgettem meg Csajjal, és ö, ö, neki ilyen nagyon fura Instagram figye van, mindig, mindig valami rendetlenség van rajta, ami, de ami jól mutat. És igen, pornó? és kérdeztem, hogy ez, hogy ez mi? Hát, hogy neki ilyen vizuális fixációi vannak. Mondom, Én az orálist hallottam már, meg a manuálist, meg a